Parlem de lletres. anem ara continuant el nostre programa portant els llibres fins a la nostra taula en aquest cas uns relats perquè el llibre que ens proposa avui doncs, el Jordi Fernando són els relats però primer els saludem, molt bon dia molt bon dia. Relatos de lo inesperado de Roald Dahl per què ens acostes a aquest llibre recomanable doncs uh, mira, perquè és un autor que a mi em té captivat perquè és uh, el rei del, de, del misteri curt podríem dir sí, és un nou gènere és un nou gènere, ara que jo mateix, no? però bueno, intentaré explicar-me. O sigui, dintre de, del, dels escriptors de, del gènere de misteri o de, de fantasia en general, eh, hi ha una especialitat que és el relat curt, diguem-ne, no? Mm -hmm. el, el conte curt o la, la història breu, diguem-li com vulguem, no? Aleshores, dintre de, dels que conreen aquest gènere, eh, ells consideren que amb 8 o 10 pàgines han de donar-te tota, o sigui, eh, els mateixos ingredients que tindria una novel·la de misteri. No? I aleshores això és molt difícil. Clar, és no? molt poc, això, no? Exacte. Ells tenen 8 o 10 pàgines per, per eh, situar-te eh, o, o col·locar-te una novel·la de misteri eh, que potser necessitaria 100 o 150 pàgines o 200 per desenvolupar-la. No? I ells tenen la gràcia de fer-ho amb 10 15 pàgines. Gràcia que també necessiten d'una imaginació constant perquè, clar, clar, ells anen escrivint històries i si tu concentres molt d'argument i moltes idees en una, en una història de 10 o 15 pàgines, quan has de fer 10 o 15 més s'espera el mateix de tu. Per tant, és una, una gran dificultat no? i els mateixos es van posant aquest repte. No? Home, molt complicat. Molt complicat per les dues coses. Perquè el gènere de, del misteri i tot plegat, doncs, jugant amb nosaltres, no? De dir, uh -huh. et tindré unes quantes pàgines que tu et pensaràs que és això i ja tu que després et giraré la truita. Clar, massa temps de misteri en aquest sentit no tenen, eh? No, però ho, o sigui, ho, ho igualen amb la intensitat de la informació que et donen. O sigui, tu aquí tens 10-15 pàgines per solucionar el misteri, no? Uh -huh. Però clar, primer s'ha de plantejar, després s'ha de desenvolupar i al final s'ha de solucionar el misteri. sí el que t'ho faries, el que dèiem abans, el que t'ho faries en una novel·la llarga, ells ho fan amb 15 pàgines. Això vol dir que les dues primeres pàgines ja t'han d'haver un plert d'informació. Sí, sí. I aleshores que el nucli del, del misteri te l'han de resoldre en 3 més i que te l'han de solucionar perfectament en 3 o 4 pàgines més. I aquest és el gran, el gran mèrit d'aquesta sèrie d'escriptors. És a dir, I que el... també és més que recomanable per les persones que no tenen paciència en aquest sentit, no? Sí, eh, jo crec que el relat curt, ara vaig a dir potser una cosa que semblarà un secret i Però el relat curt és ideal pel metro. Sí, és no? veritat. O el bus, o, o el tren, sí. o allò que dius, oh, una novel·la, de vegades la deixes ai, i l'endemà has de tirar tres ser. pàgines enrere per mm. saber... La novel·la potser demana més temps, la novel·la és més de d'agafar una cadira i seure a casa i llegir mitja horeta o, o, o una plaça o ja on sigui, no? però eh, necessites una mica més de temps. Una novel·la no es pot llegir de 5 minuts en 5 minuts, no? ni de 10 en 10. Mm. Eh, en canvi, els relats, fins i tot quan, quan et poses a dormir allò que estàs a punt i ja que els ulls se't tanquen, si és un relat cortet, l'acabes. Respectes, respectes el ritme, no? Exacte, una novel·la difícilment la, la podràs acabar, com és lògic. No? Per això, encara que sigui una mica sacríleg, jo considero que estem parlant del, del gènere dels 5 minuts, no? uh -huh. o dels 10 minuts, del gènere del tren, de l'autobús, del metro, tot això, que és un gènere interessantíssim perquè, clar, la, la, la gent llegim allà un podem. Sí. Per tant, aquests autors jo els recomano pels viatgers, no? pels viatgers diaris. Que n'hi ha, ha molts. Dir, no? Que n'hi ha moltíssims, moltíssims. I a no? més que, que en aquest cas, quants quants relats ens proposa el Ronald Mira, en, en, aquest, en aquest cas en castellà el llibre es diu Relatos de lo inesperado però potser a la, a la gent d'aquí ens sonarà més l'edició que se fet en català que es diu Històries imprevistes uh -huh. perquè aquestes històries imprevistes les van fer per TV3 ah. fa molts anys, eh? estic parlant de mitjans 80 vuitantes, però em sembla que és una producció de la BBC que és la versió original, evidentment, d'aquest llibre, perquè el Roald Dalles és, és anglès, que, eh, diguem-ne, la, la, la TV3 la va comprar i aleshores la va traduir, la van doblar i eh, ens les van passar per la, per la TV3 mitjans dels 80, o sigui, estem parlant de, de 20 això. 25 anys. Vale. la versió televisiva també va tenir éxit o no? Sí, sí, moltíssim, moltíssim, va ser una sèrie molt seguida, molt seguida, molt seguida, per això per això mateix, perquè sobtava, perquè era una... es deien històries imprevistes i realment és el que, el que són. En no? un pim-pam, no? Exacte, en qüestió d'un quart d'hora, 20 minuts et, et feien una, un argumentar si te'l resolien era una cosa molt molt divertida a més a més amb coses una mica embolicades no? allò com una mica eh, difícils de... que se li ocorrés a algú que no tingués una imaginació bastant florida, no? <susurra> Bé, potser sonarà... recordava això de les històries imprevistes que eh, en l'edició catalana sembla que l'ha publicat en Púries, i que estem parlant del mateix llibre, dels relatos de lo inesperado que en castellà n'hi ha moltíssimes edicions, no? concretament la que avui he portat és del, del cercle de lectors, però n'hi ha moltíssimes. No? Aleshores, aquests relats són 16 relats i són 16 relats que en Roald Robaldal va anar publicant al llarg del temps, diguem-ne, en diferents mitjans de vegades en diaris, de vegades en revistes i que de cop i volta a l'any 1979 Algú va tenir, suposo que un editor, la brillant idea d'ajuntar-los perquè tenien alguna cosa en comú, aquests relats. No? Eh, evidentment, perquè el rol d'Alt era, era el seu únic autor, i clar, el seu únic autor ja dona una imprompta. No? Però, a més a més, dintre dels relats hi havia, per exemple, una sèrie d'elements que es repetien. Per exemple, l'element de la joguesca. Hi ha molts relats que tots parteixen d'una joguesca. Hi ha uh -huh. una joguesca, una joguesca un tan rara... En què s'ajuen una sèrie de conceptes encara més estranys. Això és un fet que repeteix. No? Després també hi ha el, la utilització de tercers per diguem-ne no per solucionar el misteri, sinó per fer de tapador el misteriós i que el misteriós se surtim la seva, podríem dir. No? O sigui, hi ha una sèrie de coses, de pautes, diem, que es repeteixen en aquests relats que són doncs, eh, no sé, molt divertides. No? I aleshores, a partir d'aquí, eh, suposo que devien ajuntar aquests 16 relats i els, publicar, eh, els els van publicar amb aquest títol que en castellà és «El relato de lo inesperado». De fet, el Roald Dahl, potser, eh, a part d'aquest llibre, que és, és molt conegut, eh, és encara més conegut per la seva literatura juvenil i infantil. Ah? Per exemple, el Roald Dahl és l'autor d'un llibre que es diu Charlie i la fàbrica de xocolata, que és conegudíssim. No? Sí. Molt bé. Després en tenim un altre que es diu, eh, en català seria James i el préssec gegant. També, no? també. també. també. Eh, doncs això, tot això és del Roald Dahl, és un home que ha escrit va escriure, vaja, moltíssim va viure, va morir amb 70 i no sé quants anys, però va escriure moltíssim, moltíssim, moltíssim, a més a més té una vida que és en si una novel·la, però una novel·la d'acció trepidant, d'aquest home. O sigui, que la cosa... imaginació li ve d'alguna cosa, sí, no? Sí, sí, li ve de, del molt que ha viscut i de la, la intensitat que ha viscut. Mira, aquest personatge, el Roald Dahl, eh, va néixer l'any 1916 a un lloc que es diu Landav, que és, actualment és una barriada de Cardiff a Gales, però en aquell moment era com un poble separat, no? uh -huh. diguem-ne. I, I bé, va néixer allà perquè els pares, eren noruecs, van emigrar a Gales per guanyar-se la vida, senzillament, no? Sí. I aleshores ell allà li van donar una educació eh, basada en els principis de, dels col·legis religiosos i tot això, perquè ells eren de l'església, diguem-ne, noruega, eh, eh, en aquell moment a Càrdi vivia una església noruega que els noruecs d'origen la podien, podien assistir-hi, etc. no? I, I aleshores el fill el van col·locar, diguem-ne, en aquesta mena de col·legis, que, que eren col·legis religiosos, no? Col·legis religiosos que el van marcar per tota la vida, per perquè eren col·legis que, bueno, no només els religiosos en aquella època, no? i més Anglaterra, però especialment els religiosos, es repartia molta estopa. So, molta estopa. No? I aleshores aquest els nano... Els internats aquests anglesos. Exacte. No? Exacte. Uh, va haver-hi una època que va estar un internat, però va haver-hi una època que no, que estava en escola en normal, escola, però és igual, l'havien no? tots, no? Sí. Els, potser els clar. interns encara una mica més. Uh, va anar un internat, desgraciadament, perquè molt petit va quedar orfe de pare. I eh, aleshores la mare doncs, es va veure amb l'obligació, tenien molts fills i es va veure amb l'obligació, es veu de portar-ne algun internat, alguns, perquè no donava l'abast, pobra dona, vídua, amb els fills petits i no, no se'n sortia, no? I aleshores el, el van internar un col·legi d'aquest tipus, no? I aleshores tot aquest tipus d'educació que era a base de, base de pal, per sí. entendre'ns, això el va marcar de tal manera i aquest, aquest, eh, aquest element diguem-ne de, de repressió eh, cara als infants, eh, aquests maltractaments que ara als el, el, nens, podríem dir, és un element que es repeteix molt també a les seves històries, a les seves, a les seves històries adreçades als nens. O sigui, de vegades hi ha gent que diu això li ve de la tradició del Charles Dickens, no, no, no, no, no només li ve d'això, sinó que és una tradició, personal. sinó per les seves experiències personals. Per exemple, li va passar una cosa quan era petit, que tenia 7 o 8 anys que al col·legi, quan sortien del col·legi es veu que hi havia una senyora per que tenia una botiga de llaminadures això que avui en dia en diuen xutxes no? i, <ríe> i bé, una senyora que era una malcarada i una poca solta i no sé què més i els nanos li tenien jurada què va passar? Que un dia eh, tot això instigat pel Roaldal, pel Roaldal perquè, aviam, eh, era un nen, però tampoc era, és perquè era una bona peça, no? Sí, que també doncs van agafar, Exacte, van agafar un ratolí mort, que es van trobar per Esconta baron i li van col·locar a un pot d'aquestes llaminadures, d'aquestes xutxes, a la pobra senyora, i clar, quan la gent va anar a comprar a la botiga aquesta, van veure allà el ratolí, es va muntar doncs, un siri bastant considerable, clar. no? Aleshores, com que la senyora sabia qui eren els trinxeraires del barri, eren els gam barrets doncs va dir: "A sigut aquest, aquest, aquest aquest. i els oscle els hi van eh... ...ets hi va una pallissa considerable... ...i aleshores això va ser, diguem-ne... ...com una mena d'estigma... ...que ell ja va portar per sempre més... ...en aquell col·legi, etc etcètera, etcètera... ...o sigui que té aventures d'aquestes... O sigui, ...una infància d'aquelles aventures... Una mica, no? ...una mica dura però també una mica perquè ell perquè era... ...perquè ell era una bona peça com un deies... ...un personatge, volia sí. <ríeix> dir, no? Bueno, posava, total... la part, Exacte, posava la seva part, vaja... ...ell físicament era un home... ...va ser un home molt alt... ...era un home que feia metro o més... ...i era un gran esportista i d'alguna manera, eh, eh, era un home que es feia mirar no, no només per l'altura, sinó pel físic i per tot plegat. Quan va fer els 18 anys? el van posar a treballar, perquè evidentment a casa seva no hi havia recursos, i ell va tenir la sort de entrar a treballar a l'empresa Shell, a l'empresa, diguem-ne, de, de, del, dels petrolis, dels carburants uh -huh. i tot això, no? Sí. I aleshores el van destinar a la ciutat d'Ares Salam, el que ara és la capital de Tanzània, que en aquell moment era Tanganyika, o sigui, al mig de l'Àfrica, no? Sí. Però ell va tenir la sort que amb 18-19 anys allà va viure com un, com un rei, perquè, clar, era el blanquet al mig dels negrets amb una empresa occidental que li muntaven la casa... Tots els luxes, tots, tot. tots els serveis, tots els serments, etcètera. Ell va viure amb 19 o 20 anys com un autèntic marajà, no? I bé, doncs clar, ja li anava bé, però què va passar? Que aleshores va venir la Segona Guerra Mundial i eh, tot i que estava a l'Àfrica, ell es va, es va apuntar a l'aviació, a l'aviació a la RAF, a l'aviació anglesa, podríem dir, no? I aleshores eh, en una, va aprendre a pilotar, a volar a Quènia, i després també a Iraq va estar a Irak, per tot allò era, era anglès eh, en aquella època, i eh, en aquells moments, doncs, eh, com que era la guerra, amb poca instrucció, em va haver-hi prou, li van dir, aquí tens l'avió i tira i tira ja t'apanyaràs, no? I aleshores, total, ella es va trobar doncs, combatent al mig del Sàhara amb un avió total, que, que no, com no podia ser d'altra manera es va estar allà. Es va estar allà i va tenir un accident molt greu, un accident que va tenir fractura de crani, va tenir no sé, potser se li va trencar algun os, a més a més, i a més a més es va quedar sec, Ostres. es va quedar sec de l'accident. Uh, sec temporal, però sec. No? I aleshores durant, va estar cinc mesos, em sembla, a l'Hospital d'Alexandria, etc. fins que, afortunadament, i contra els criteris mèdics, va recuperar la vista i va poder fins i tot tornar a pilotar i diguem tornar a incorporar-se a la Segona Guerra Mundial com a pilot. El que passa que li van quedar seqüeles i finalment el van destinar a Washington, a la, als Estats Units, evidentment, com a agregat a l'ambaixada. O sigui Això va també ser... va viatjar molt, també. Sí, eh? va viatjar moltíssim. Això va ser la seva gran sort, perquè justament estant allà a Washington va ser el primer lloc on li van fer cas a partir d'un escrit que ell va fer. Uh, un, un, suposo un redactor, o no sé si el mateix director del, uh, del Saturday Evening Post, que és un diari molt important d'americà, uh, que per cert no sé si existeix ara, però en aquell moment era molt important, va dir, escolta, tu que has viscut la guerra de, de, de, de l'Àfrica i tot això, m'hauries de fer doncs, un conte explicant doncs, les teves aventures allà. Sí. Bé, i ell va escriure un conte, que traduït seria Abatut sobre Líbia, diguem-ne, on va explicar la seva aventura de, de l'accident aeri però diguem-ne va posar una mica més de pa, una mica més de formatge que de pa, no sé com dir-ho. O sigui, en lloc de, de dir que havia estat un accident perquè no havia trobat la pista d'aterratge i senzillament s'havia estavellat al mig del desert per falta de benzina, sí. ell va dir que l'havia abatut els alemanys i bueno, va sí, explicar clar, una mica d'història. La història, no? allò, posar -hi una mica més de teca. No? I aleshores ell se'n va donar que la ficció era el seu món. No? I el, el senyor del Saturday Evening Post li va donar 900 dòlars per aquest compte. I aleshores ell va veure, a eh, veure, això yeah, és home, el meu futur. No? Això és el meu futur, no? I a partir d'aquest gest del, del director del redactor d'aquest diari, va ser... Eh, ja no es va parar, vull dir, va, va estar escrivint per sempre més, i ja, va ser un, un autor prolífic, a més no poder, va escriure sobretot narrativa per joves però també per adults i fins i tot també guions eh, cin eh, cinematogràfics. Per exemple, una de les pel·lícules del James Bond, que ara no em voldria equivocar de nom, evidentment es basava en l'obra d'Alien de Fleming, però el guió cinematogràfic el va fer el, el Roald Dahl. Em sembla que és una que es deia, o l'avant aquí en dèiem «Solo se vive dos veces», oh. em sembla. Aquesta em sembla que és el, el seu guió cinematogràfic. O sí, sigui que va estar ficat una mica en tots els pancs, eh? En tots, en tots els móns Després és el guionista de «Chiti, chiti, bang, bang». Uh -huh. Vull dir que l'home ha tocat totes les tecles i, en fi, és, era un gran treballador, eh? era un gran... I que literat. també doncs, demostra que, que això, que té una gran facilitat per inventar-se històries, no? Sí, moltíssima, moltíssima facilitat. Després també eh, va viure uns anys a Nova York... I també un altre vessant molt important de la seva vida és la vessant, podríem dir, altruista. Quan eh, no estaven de moda les ONGs, ell va fer una cosa que després s'ha perpetuat amb la seva fundació, amb una fundació que ara existeix, que es diu Fundació Roald Roaldal, eh, i va dedicar molts diners a la investigació sobre les, les malalties neurològiques, les malalties de la sang, i, per exemple, sobre els processos d'alfabetització. Ah, no? I va dedicar molts diners i molt interès, perquè quan un dels seus fills, ell es va casar amb una, amb una actriu que es diu es deia vaja, Patricia Neal, no? i va tenir cinc fills amb aquesta actriu, però un dels fills va tenir un accident a Nova York, el va atropellar un taxi, em sembla, i va rebre una greu ferida al cap i va patir sempre d'hidrocefàlia, no? o sigui, que se'ls hi feia aigua dintre del cap. I ell va inventar, o sigui, va, va donar tots els seus coneixements i tots els seus recursos econòmics en un moment determinat per eh, posar en marxa una vàlvula que permet treure aquesta aigua a fer feta que aquell nen pugui continuar vivint, perquè uh -huh. si no es moriria, no? I a partir d'aquí, bona part del, del, del que seria els ingressos que ell guanyava com a literat els destinava a la investigació mèdica directa o indirectament relacionada amb el que ell patia a casa seva, diguem-ne, no? I, o sigui, però no només per casa seva sinó a fer efecte no, la investigació després afecta exacte, a tota la població no? que els que patissin allò també se'n poguessin beneficiar no? Déu-n'hi-do no? la, la de feina o sigui més enllà del que diem sempre no? que més enllà del que són les històries la vida mateixa de, dels escriptors pot ser una mateixa història és que jo crec Patrícia, que difícilment trobaríem un gran escriptor que no tingui una gran vida al darrere. N'hi ha, eh? N'hi ha que persones han sortit de quatre Allò parets... Normal... Exacte, i que s'han passat la vida escrivint i que sí. ens molt i tal. Però normalment el bon escriptor ha estat una persona viscuda, ha estat una persona treballada, ha estat una persona viatjada, una persona que, que, que coneix les coses, no? Mm. Vull dir, vaja, jo vaig ara dir un, un exemple que semblarà una bestiesa, però, per exemple, eh, Cervantes hagués escrit el que va escriure si no hagués tingut la vida que va tenir? Doncs segurament no, no. No, no ho sabem, però jo diria que no, jo Clar. diria que no, no? I parlo d'una figura que així que tothom coneix, no? I tothom li sap una mica la vida, no? I com ell tants, i com ell tants, no? Home, interessant també, doncs, perquè d'alguna manera dèiem que, que es pot plasmar després de la seva obra, però en aquest cas, com que són relats, també encara té doncs, això, que, que ha de tenir una ment com molt ràpida i, i molt àgil no?, per produir tant perquè és el que tu dius, potser un, un altre escriptor la història que ell utilitza en un relat doncs la desenvoluparia i aquell any escriu aquella novel·la l'any que veien ja n'escriurà una altra i... i en canvi en aquest cas doncs, té aquest factor de, de, de tenir bones idees no? Mira, i a més a més idees que, que en un moment determinat de la narració tu penses com se'n sortirà no? Dir, perquè clar, tu embolica tant no? t'ho embolica tant que dius bueno, i ara com se soluciona això, no? I mires així, allò fas la trampeta i dius així, em queden dues pàgines per on sortirà, no? Per exemple, per citar-te un exemple d'una narració d'aquest llibre la primera, que en castellà l'han traduïda per gastrònomos però de fet seria potser més exacta, per exemple, la traducció que vaig veure que feien a, a França que en deien uh, els connaissers els connaissers en el sentit de dels experts en alguna cosa, mm -hmm. no? Uh, representa que són dues persones que són expertes en vins. I allò que et deia de les juguesques: Es troben a sopar a casa d'un i un li diu, avui tinc un vi que per res del món tu endevinaràs d'on és. Mm -hmm. no? Clar, l'altre explica. A veure, amb qui estàs parlant? Total que aquest sopar, explicaré rapidet, total que aquest sopar eh, per un cantó hi ha l'amo del vi, de la casa, el que convida a sopar, que està amb la seva dona i la seva filla. I bé, el convidat, que és amic de l'amo, que és el conèixer dels vins, diguem-ne, bueno, vol el cabellar a sopar. Molt bé. Aleshores, tot total, que es produeix aquesta conversa, i eh, diu, no, nah, doncs fem una aposta, no? fem una aposta, aviam qui, qui, qui en sap més. No? Uh -huh. I l'invitat diu, si ho endevino eh, d'on és aquesta ampolla de vi, perquè t'he de dir... La l'anyada, la vinya, el lloc el geogràfic... Tu has de dir tota la, tota la, tota la fitxa tècnica, diguem-ne, sí. te l'endevino tota, tu em dones la teva filla a matrimoni. Oh, per favor. Tant, ja. La filla està allà, no? La filla està mirant-se això, no? I aleshores diu, home, aquesta barbaritat no me la pots demanar... Que no sé diu, home, oh, però és que jo, a canvi d'això, si perdo, si no l'endevino, et dono les meves dues cases. Oh que són dues cases extraordinàries, que una cosa són són palaus, no? i el pare primer, no, no, no, no, però quan li diu allò de les dues cases... Ja s'ho repensa. Ja, ja repensa. Allò que comença, allò la tentació és molt forta, es comença a mirar la dona, es comença a mirar la filla, i ella ell va el se'l van mirant així amb una cara d'odic de... ja, terrible. Ni t'ho pensis, no? Ni t'ho pensis, però tu que t'has cregut. <ríe> I aleshores oh, es comença a convèncer, home, pensa que no, això no ho pot saber en la vida, és impossible que l'encerti, <ríe> perquè és una cosa tan enrebaçada i tan rebuscada que segur que no ho encertarà. I escolta, si ens dona les dues cases... Mira nena, tu com una casa és per tu. <ríe> Digo la nena, una casa és per tu, segur i la nena home, de,Pà, cara. No. Bueno, total que arriba a un punt que dius. Va, els les té mig convençudes, té mm. mig convençudes no? a la força o no però veuen que el tio està tan disparat i que està tan, tan segur que no li sí. endevinaran mai que diu, a veure per sortirà això no? i va, tot el que l'altre comença a dir, comença a olorar a fer tota la comèdia, provar-lo que si sí, el l'assaboreixo que si, sí, no sé, va tota la litúrgia aquella sí. i comença a dir, això és primer de tot de tal regió 'altra I l'altre callant, no, l'altre callant, l'altre immutable, perquè clar, no, no pot donar pistes, no? Sí. A més a més, d'aquesta regió jo diria que és d'aquest comtat. i a més a més d'aquest comtat jo diria que és d'aquest tros, i a més a més d'aquest tros jo estic segur que és d'aquesta vinya, i a més a més d'aquesta vinya estic segur que és de l'anyada tal. I veus que el pare es està desmunta, blanc, no? blanc, com una espelma, pobre allà, blanc, blanc, però com, absolutament, no? I, clar, la filla el veure el blanc ja sap el que li toca. Diu, aquest tio, tio l'ha endevinat, no? I aleshores diu, no pot ser, no pot ser que ho hagis endevinat. Ah, veus que tu has volgut jugar amb mi i ara doncs, la teva filla es casa amb mi perquè ja ho he endevinat. Total, que dius, bueno, allò que et deia, ara com se soluciona això, no? Sí. De cop i volta, quan queden quatre paràgres per acabar, el, llibre, ai, per acabar el, el relat, vull dir, apareix la criada. És la criada per allà. O el, ah, no sé si és la criada o una de les que serveix al supàvens, igual la mm. criada. No? I amb, els, amb el conesser amb el senyor que que en sap tant de vins i que l'endevinada, li diu: "Tingui les seves ulleres que se les ha deixat al saló, on estàvem temperant el vi que ara s'està prenent. <ríe> o sigui, que clar, havia vist l'etiqueta, <ríe> no? havia vist l'etiqueta i aleshores es descobreix no, la trampa no. i, tal, i així s'acaba el relat. Vull dir que, clar, en un últim paràgraf, pràcticament... Ha de fer el gir de volta. Et deixa respirar. No? <ríe> Ai, sort, so, sort, sort, sort no? que ho desmuntat, això. Exacte, això és un exemple de com treballa el Roldal. Sempre té la, la sorpresa a punt, l'últim gir extraordinari en l'últim moment i, i clar, tu passes molt bé. I ben, I ben escrit mentre feies la per descomptat, no? Perquè, clar, amb tot això... Tu saps el que jo vaig aprendre de vins i de regions i de tot això, en aquest relat que, que té 15 pàgines, no? Sí. Vull dir que, a més a més, es documenta i ho guarneix molt bé, no? Molt bé, doncs avui una cosa diferent, eh? Perquè diferent, sí. no sempre... O sigui, poques vegades portem aquí relats i més relats d'aquestes característiques, uh -huh. de lo inesperado, com diu Exacte, inesperado. aquest <ríe> títol, i en català no s'ha publicat, llavors. Jo diria que sí, que està ah, publicat també. en llibre i jo em sembla que és d'Empúries. Em però que és amb el mateix títol que ens has dit de la sèrie de Històries imprevistes, històries imprevistes. O sigui, dos títols completament diferents. Però són eh? els 16 mateixos relats, eh? Això sí. sí, sí. 16. Són 16. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs hem descobert aquest personatge, com dèiem, molt interessant, amb una vida espectacular i que després, doncs han tot plegat, doncs, a, ens arriba a sorprendre gràcies a la seva imaginació. Roald Dahl és l'autor i Relats de l'inesperat és el llibre que ens ha portat al jardí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. De bon dia.